203. Unica speranță, sfârșitul lumii La fel ca în alte tradiții, sfârșitul lumii este în apocalipsele evreiești vestit prin numeroase cataclisme și fenomene cosmice aberante. Soarele va străluci în timpul nopții și luna în timpul zilei, înfântând va curge sânge, stelele vor devia de pe orbitele lor, din arbor va picura sângele, din măruntaiele pământului vor țâșni flăcări, pietrele vor începe să strige. Anul se va scutura, oamenii se vor omor între ei, va fi secetă și foamete, etc. Nota 10 Aceste clișee proprii literaturilor apocaliptice derivă dintr-un scenariu mitico-ritual arhaic, sfârșitul lumii urmat de o nouă creație. Închei nota Și la fel ca în tradiția iraniană, la sfârșitul lumii va avea loc judecata universală, deci și reînvierea morților. Cartea lui Isaia făcuse deja aluzie la înviere. Morții tăi vor trăi, trupurile lor vor învia. Dar acest pasaj nu poate fi datat. Prima referință incontestabilă se găsește în Daniel 12.13. Citesc, tu te vei scula ca să primești moștenirea ta la sfârșitul vacurilor, Închei citatul. E vorba foarte probabil de o influență iraniană, dar trebuie ținut cont și de concepțiile paleo-orientale privind zei vegetații. Doctrina învierii va fi asidu, proclamată în literatura apocaliptică. Și de către faristei, în timpul propovăduirii lui Isus, ea era universal acceptată cu excepția saducheilor. Cât privește judecata de apoi, Daniel, 7.9-14, o arată desfășurându-se în prezența Celui vechi de zile, îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada, stând pe un tron de flăcări. Citez, judecata a început și cărțile erau deschise, închei citatul. În misul său extatic, Enoch îl vătuse și el pe Dumnezeu așezat pe tron, și cărțile pe și asistase la judecata îngerilor căzuți și a apostaților, meniți să fie aruncați într-un hău de jar. Imaginea celui înalt pe tronul judecății reapare în patru s Păcătoșii sunt sortiți cuptorului Ghenei și cei drepți sunt răsplătiți în raiul desfătărilor. În urma judecății, răul va fi șters pentru totdeauna, putreziciunea va fi înlăturată și pretutindeni va învinge adevărul. Concepția despre judecata eschatologică prin foc este foarte probabil de origine iraniană. Într-o aceeași viziune a celui vechi de zile și a judecății, Daniel asistă la coborârea din cera unei ființe ca fiul omului. El a fost dus în fața celui vechi de zile și i s-a dat stăpânirea, slava și împărăția. Prin expresia fiul omului, adică omul, Daniel simbolizează poporul lui Israel în momentul suprem al triumfului eshatologic. Expresia va avea un mare succes în secolul I, înaintea erei noastre. Este de altfel titlul pe care și-l va da Isus. Este vorba de o figură mitologică destul de familiară lumii elenistice, aceea lui Antropos sau a omului primordial. Mitul este de origine indo-iraniană. Vezi purușa Gaiomart, dar precedentele imediate ale fiului omului, egal omul, sunt de căutate în sincretismul religios irano-caldean. Ideea omului primordial, investit cu o misiune eshatologică, nu este biblică. Abian iudaismul târziu se va vorbi despre un Adam preexistent creației. Nota 11 în fapt, iudaismul nu știa că fiul omului constituia o variantă a mitului omului primordial. Apocaliptica evrească exaltă rolul eshatologic al fiului omului, dar nu face nicio aluzie la preexistența sa. Bors a pus, cum trebuie în lumină, mito orientală a regelui ca fiul al omului primordial. Închei nota. Concepția unitară a istoriei universale permitea deci să se descifreze semnificația eshatologică a epocii contemporane. Contrar vechilor cosmologii care explicau decăderea progresivă și ineluctabilă a lumii printr-o teorie de tip ciclic, pentru care expresia cea mai riguroasă era doctrina indiană a celor patru yuga, hasindicii îl proclamau pe Yahweh drept singurul stăpân al istoriei. În cartea lui Daniel și în unul roman Enoch, Dumnezeu rămâne figura centrală. Răul nu este clar personificat într-un vrășmaș al lui Iahve. Răul este zămislit de nesupunerea oamenilor și de revolta îngerilor căzuți. Dar decorul se modifică în chip sensibil în literatura apocaliptică. Lumea și istoria sunt considerate acum ca fiind dominată de forțele răului, adică de puterile demonice stăpânite de Satan. Primele menționări ale lui Satan reprezentau ca aparținând cu lui Yahve. El era vrășmașul, deoarece era personajul ceresc ostil omului. Acum, satan încarnează principiul răului. El devine vrășmașul lui Dumnezeu. În plus o nouă idee se precizează. Aceea a celor două vârste sau două împărății. Împărăția de aici și împărăția cealaltă. Într-adevăr, găsim scris. Citez. Cel prea înalt n-a făurit o singură vârstă, ci două. Închei citatul, Patru Roman, Ezra 7,2.50. Nota 12 în aceeași carte regăsim ideea arhaica de căderii inevitabile a lumii. Creația e de pe acum îmbătrânită, ea a trecut de puterea tinereții. Închei nota. În vârsta aceasta, împărăția lui Satan e sortită să triunfe. Sfântul Pavel îl desemna pe Satan ca pe Dumnezeu lumii acesteia. Puterea lui va atinge culma în preajma erei lui Mesia, când se vor înmulți catastrofele și fenomenele neobișnuite arătate pe scurt mai sus. Dar în bătălia eschatologică, Iahve îl va învinge pe Satan, va nimici sau va potoli toți demonii, va înlătura răul și va clădi apoi împărăția sa dând lumii viața, bucuria și pacea eternă. Unele texte vorbesc despre o întoarcere în paradis și pornind de aici despre abolirea morții. Totuși, în ciuda perfecțiunii și a perenității sale, această lume nou creată rămâne o lume fizică. Figura lui Satan s-a conturat probabil sub influența dualismului iranian. Nota 13 Textele de la Qumran vorbesc despre două spirite create de Dumnezeu, unul bun și unul rău, doctrină care reamintește zurvanismul. Închei nota E vorba, în orice caz, de un dualism atenuat, căci satan nu coexistă de la începuturi cu Dumnezeu și nu este veșnic. Pe de altă parte, trebuie ținut seama de o tradiție mai veche, care concepea pe Iahve ca totalitate absolută a realului, adică ca o coincidență a în care coexistau toate contrariile, deci și răul. Amintim celebrul caz al lui Saul, citesc, Duhul lui Iahve sa depărtat de la Saul și un duh rău venind de la Iahve îl înfricoșa, închei citatul. Ca și în alte religii, dualismul se precizează în urma unei crize spirituale care pune sub semnul întrebării atât limbajul cât și postulatele teologice tradiționale și care duce, între altele, la o personificare a aspectelor negative ale vieții, ale realului și ale divinității. Ceea ce a fost conceput până acum ca un moment în procesul universal întemeiat pe alternația contrariilor, zi, noapte, viață, moarte, bine, rău, etc., este de acum înainte izolat, personificat și investit cu o funcțiune specifică și exclusivă, anume aceea a râului. Probabil că satan este atât produsul unei sciziuni a imaginii arhaice al lui Yahweh, urmarea reflexiei privind misterul divinității, cât și al influenței doctrinelor dualiste iraniene. Oricum, figura lui Satan ca încarnare a răului va juca un rol considerabil în formularea și în istoria creștinismului, înainte de a deveni personajul faimos cu nenumărate metamorfoze din literaturile europene ale secolelor, al XVIII-lea și al XIX-lea. Cât privește Eschatonul și noua creație, literatura apocaliptică nu prezintă o concepție unitară. Cei ce au redactat cărțile apocalipselor prezintă cu toții calamitățile și nenorogirile vremii de față, ca dureri ale nașterii sau dureri mesianice, că cele precedează și vestesc venirea lui Mesia. Ca și la Isaia și la profeții post Mesia este văzut întotdeauna ca o ființă umană, anume el este regele poporului lui Dumnezeu. Să amintim doar un singur exemplu. Psalmii lui Solomon, lucrare redactată în secolul I înaintea ei noastre, conține o rugăciune al cărei scopie e de a grăbi venirea lui Mesia, fiului David, pentru ca să-i zdrobească pe stăpânitorii nedreți și să curețe de păgâni Ierusalimul. El este un rege drept și sub domnia lui nu va exista nedreptate, căci toți vor fi sfinți, și regele lor va fi Mesia. Pentru unii, împărăția lui Mesia aparține chiar EONului de față. Ea constituie într-o câtva o domnie interimară, anume milenium. Această împărăție mesianică este destinată să dureze 400, 500 sau 1000 de ani. Ea va fi urmată de judecata universală și sfârșitul lumii. Mesia însuși va pieri și totul se va reîntoarce în liniștea primordială, adică în haos. Citesc, dar la capătul a șapte zile, eonul care doarme acum se va trezi, închei citatul, patru roman, extra 7.28. 72 Altfel spus, va avea loc noua creație, înviera și fericirea veșnică Mai multe texte îl așează pe Mesia printre ființele eterne, alături de Enoch, Ilie și de alte personaje care au fost ridicate la certă către Dumnezeu. Dar unele izoare rabinice, îndată după nașterea sa, Mesia a fost ascuns în rai sau împreună cu Ilie în cer. Testamentul celor 12 patriarhi și textele de la cumran menționează doi Mesia, un preot și un rege, Mesia sacerdotal având întâietate. Testamentul lui Levi precizează că sub sacerdociul său, orice păcat va fi înlăturat și el însuși va deschide porțile raiului și le va da sfinților să mănânce din arborele vieții. într un cuvânt, Mesia sacerdotal va desfința urmările păcatului original. Nota 14. Speculațiile în jurul vârstei mesianice au continuat în cercurile rabinice din primele secole ale erei noastre. Același motiv e care revin cu asiduitate, distrugerea păgânilor, triumful evreilor, bucuriile cu care Dumnezeu își răsplătește credincioșii, etc. Unele texte adaugă că în ziua aceea toate popoarele se vor converti la credință în unicul Dumnezeu, Iahve. Dar convingerea scumpă tuturor autorilor apocalipselor că data eshatonului poate fi calculată este părăsită. Mesia va sosi în ceasul ales de Dumnezeu. Până atunci credincioșii trebuie să practice penitență, să se pocăiască și să se supună. Închei nota. Adăugăm că propovăduirea lui Isus și avântul creștinismului sunt strâns legate de fermentul spiritual caracteristic nădejtilor mesianice și a speculațiilor eschatologice evreiești dintre revolta Macaveilor și distrugerea celui de-al doilea templu.